Ніжська легенда була написана після того, як письменник побував у Єгипті, де на Асуані зустрів своїх давніх знайомих по будівництву київської гідростанції. Отже, герої творів Антона Хижняка про сучасність прийшли з самого життя, щоб, відповідно оформившись під пором письменника, виріши до рівня художніх характерів, Гідно представляти важливі суттєві сторони і прикмети нашої дійсності радянського способу життя. Кость Волинський Данило Галицький Роман Книга перша Розділ перший хліб зупинився вражений. Де ж сміливець? Завжди таке міцне слово в нього сьогодні підвів. Учора говорив, що буде в кузні зранку, і не прийшов. Щоб упевнитися у відсутності господаря, твердохліб стусанув ногою в двері. Вони трішки відхилилися, а далі не пускав короткий ланцюг, прип'ятий незграбним замком, і не помітив твердохліб відразу цього замка. Що ж хоче сказати, сміливець, так гаряче наполягав учора, все про серп торочив, Дякуватиме, мовляв, твердохлібиха за гострі зубці. Вже він так нагострить, так відкоє. Серп сам жито різатиме, тільки й доторкнись до стеблини. І жінка щось надто рано сьогодні схопилася, ніби ненароком натякнула. Час, мовляв, серп віднести до ковача. Жнива скоро. Просто випхала з дому, тиснула до рук серпа, іди твердохлібиха, досмілився. Що замислили проти нього жінка і сміливець. Тільки тепер здогадався. Може, надумала твердохлібиха породичатися з сміливцем? Аж посміхнувся та ногою притупнув твердохліб, подумавши про свою дочку Роксану. Чи ж гірша вона за боярських дівок? Чи погляд не гострий? Чи нерівні брови соболині? І станом хіба не ліпше за тих бояришень? Тільки бідна. Та й чим багато буде смердова донька? Аж защеміла твердохліпові серце. Не забулася вчорашня розмова з жінкою. Знову вона про ті вишивані рушники, та про полотно, та про чобітки. А де його взяти? Йому болісно дивитися, як Роксана старанно латає свою червонясту спідницю, як береже сорочку з вигаптуваними рукавами щоб на людях не осоромитися. А де грошей на ті чобітки взяти? Аж п'ять ногат треба, та чи вистачить? Примітка ногата – грошей у старовинній Русі. Одній гривні дорівнювали з дрібніші гроші двадцять ногат. П'ятдесят різан або двадцять-двадцять п'ять кун. Для порівняння можна навести такий розрахунок. За двадцять ногат можна було придбати вола або молодого лошака. З пересердя твердохліб рвучко повернувся і зачепився за цвях, що стирчав у стіні. Сорочка розірвалась від рукава аж до пояса. Він торкнув злегенька пальцем, так тріснула. А чому їй міцною бути, коли вона в солоному поті перетліла? Твердохліб махнув рукою. Довікатиме Ольга, та й нехай. Не носити ж в руках цю сорочку-мовцяцьку. Нехай рветься. Він почав шукати під остріжком місце, куди приткнути серп, щоб не нести його додому. День добрий вам, почув несподівано, і оглянувся. До нього нечутно наближався сміливцю син Іванко, шанобливо нахиливши голову. Потім стріпнув кочерявим волоссям, глянув бистрими насмішкуватими очима і підійшов до дверей. Замить зняв замок і, таємничим моргнувши, покликав твердохліба до кузні. Твердохліб переступив поріг і зупинився. Звідти війнуло задушливим, настояним на ржавому залізі повітрям. «Нічого», – запопадливо метушився Іванко, «я зараз вікно оттолю». Він потягнув за шворку дощану ляду, і до кузні прорвалася свіжа ранкова прохолода. Ніби перечепившись об ковадло, Іванко блискавично впав у ноги твердохлібові. Твердохліб знітився. Ти що й, Іванку? В чолом б'ю, заспішив юнак, чоломб'ю, роксану, прошу віддати за мене. Чого ж так раптово? Чого поспішаєш? Не міг батько прийти до нас із сватами, як у людей робиться. Встань, сердито буркнув твердохліб. Іванко миттю схопився на ноги. Роксана казала, що ви надумали віддати її у Коломию. Боявся, я прийдемо до вас, а ви нам поріг покажете. Боявся? Це ти, Іванко, боявся до мене зайти? Та від тебе всі хлопці тікають, як від вогню. Хоч одного ти злякався. Хоч хто-небудь тебе скривдив. Ніхто не скривдив, А мене злякався. Злякався, гадав, Знаєте про наміри боярина Мечислава і одвезете Роксану в Коломию? Що таке? Який Мечислав? задержав від несподіванки твердохліб. Князеві Романові, вклонявся Мечислав. Мовив, що хочеш забрати Роксану до свого терема. Не дармай до княгині її поставили, це поки з походу повернуться, а я. Стривай, здивувався твердохліб. До княгині поставили. Так що з того? Мечислав попросив княгині, щоб Роксана від мене заховала, щоб я не зустрічався з нею, а я не можу, я я в'явню його, як тільки повернеться. Не кричи, бо почують, твердо хліб тривожно зиркнув навколо. Не боюся, тут нікого нема, а Роксану нікому не відступлю, я замовч. Чого ж ви від мене таїлися? Боялися, боялися, ти знов про це вас боявся. Батько мій мовив, дядько твердохліб, коса, і ти гострий, тільки зведи вас докупи. Батько так мовив, він. А як споходу повернеться, заберуть Роксану, силою заберуть, знову пав до твердохлібових ніг